harmadik fejeze. A szahara bemutatkozik. Sokan vannak, akik elengedték volna ezt a szerencsét. Raton örmester elismerően bólint, és még köpni is elfelejt. Később sír is egy kicsit. Két emberek pillantást vett Out Arnold rejtelmeibe, és kicsi kényelmetlenül érzi magát. Többen visszasírják a kedves és szeretetre méltó bronkáplár Káplár atyai gondoskodását. Fixi! A peloton vigyázba áll. Páfiz de kátr! Négyes sorba fejlődtek. Ámánk, komandamánk! En avant, mars! Elindultak. A város kikövezett utcája csak hamar elmaradt lábuk alul, és felporzott bakancsuk alatt a szahara homokja. Az első napon ízelítőt kaptak a nagy légiós menetelésből. Mire delelőre hágott a nap, kevés híja volt, hogy fel nem bomlott a csapat. A kísérő osztagot vezető Rotond örmesternek minden ékes szólására szükség volt, hogy az emberek felne tépjék zumbonyaikat, ne fegyverzetüket, és végig ne vágódjanak a földön. Szerzsán Rotond ékes szólása azonban talpont tartotta őket. Kisebb-nagyobb beszédeket mondott a legénységnek, melyben igen sűrűn fordult elő a családi vonatkozások és a felmenő ősök ledér életének sűrű felemelgetése. Ez többnyire használt. A katonák esküdni mertek volna rá, hogy egyetlen óráig, sőt, egyetlen percig sem bírják már tovább, de még három nap múlva is talpon voltak. François és Oktáv természetesen egymás mellett menetelt. A rotond őrmester különös figyelmet szentelt nekik, és sűrűn tüntette ki őket megszólításaival. Maga előkelő csirkefogó, most majd megtanulja végre, hogy ez a légió nem lordok és filmgyárosok klubja, egészen érthetetlenül a két kategóriát mindig együtt emlegette. Most majd megtanulja, hogy a világhírű kékövet nem lehet csak passzióból viselni, valamit tenni is kell érte. Minden igyekezete csődöt mondott azonban azon, hogy ezt a két embert összetörni és összeroskadni lássa. Az egyik, az a maga széles melkasug az ember nyugodt ráérős léptekkel ment, és még csak nem is légett. A másik pedig, azaz úri pofájú csirkefogó fütyűrészett, egyáltalán nem izadt, és időnként elvette a mellette haladó tizennyolc éves Breton puskáját. A puskáját? Namdunam. Fantasztikus, hogy bírja. Fütycó, megállás, öt perces pihenő, amit a katonák arra használnak, hogy kiköhögjék a homokot, mely beszűrődött a légcsövekbe, és a foguk alatt recsek. Leülni vagy lefeküdni egyáltalán nem volt tanácsos, mert a végtagok azonnal megmerevednek, és félő, hogy az illető egyáltalán nem tud azután felkelni, ha újra indulni kell. A harmadik nap végén már egészen automatikusan mentek. Valami különös éber ájultság állapotában voltak, mikor a szervezet még működik, de az eszmélet már csak alig-alig. Ratond maga is kis dülöngélve megy végig a sorokon. Köpi a sárga homokot, homlokát törli és káromkodik, de már sokkal kedvesen meggyőződéssel és meglepően kevés hatással, mint például tegnap előtt. Mozogni, emberek, mozogni a keserves mindenségit a kényelmes úri fajtájuknak, Mozogni, mert kik. És az emberek mozogtak. Hogy mi tartotta őket lábon, az rejtély. Hogy honnan vették ezt az erőt a mozgáshoz, az is rejti. De mozogtak. És a negyedik napom, csodák-csodája, hatalmas szürke falak meredtek fel előttük a látóhatár szélén. A kőcsipkés báscsán a légió lobogóját lengette a szél, és ezen a zászlón ott csillogott a lemenő napfényében minden jelszavak közt a legtömörebb és legnagyszerűbb. A becsületért. A katonák lassan éledező arccal csillogó szemmel nézték az elejük tűnő magas falakat. Még egy fél óra, talán még annyi sem, és Arnóban voltak. Hát, ez volna az, mondta Midlaton lermiének, és erősen szemügyre vette a szürke falakat. Elég komornak látszik a dolog. Már amilyennek egy elátkozott erődnek lennie kell. Most beszéltek először arról, amit a szenegáli altiszt mondott nekik. Természetesen a bajtársaiknak nem szóltak semmit a dologról. Felesleges lett volna pánikot csinálni közöttük. Azt azonban, hogy ők maguk tudták, minden esetre ki akarták aknázni. – Neked mi a véleményed? – kérdezte Lermié, aki hallgatólag elismerte oktáv szellemi fölényét. – Midlaton vállat volt. – Nincs véleményem. Ha volna, akkor is óvatosan bánnék vele. Két hónap alatt tizennyolc ember megőrül. Ott valami szörnyűségnek kell lenni, ez biztos? – Igen, ez biztos – hagyta helyben Lermié – de én szeretnék annak a szörnyűségnek a szeme közé nézni. Midlaton nem volt gyáva ember, nem ijedt meg a saját árnyékától, mint mondta, még a másétól sem. Most azonban mégis némi csodálattal nézte a mellette haladó embert. Ez férfi. Mert nem ahhoz kell az igazi bátorság, hogy valaki neki menjen négy-öt másiknak. Bátorság ahhoz kell, hogy teljesen meg nem fogható, láthatatlan és megnevezhetetlen fantom ellen indítson harcot az ember. És ez a veszekedett fickó, ez a François Middleton olyan keményen, olyan megbízhatóen és olyan derűsen mondja, hogy szeretne a borzalmak szemek közé nézni, mintha csak arról beszélt volna, hogy el akar indulni este a négy vad elefánt kocsmába egy kis barátságos késelésre. Meglátjuk, mondta Halkan is határozottan. Egy biztos, továbbra is hallgatnunk kell arról, hogy tudjuk a dolgokat. De hiszen a katonákot meg megtudják. Oktáv nem etintett. Ne hitte azt. Ne egészen biztos, hogy parancsba adják. Hallgatni erről a dologról a leváltó csapat tagjai előtt. Meglátott, hogy senki sem fogja említeni. Sőt, véleményem szerint az egész leváltás csak azért történik, mert itt már nagyon rossz a közhangulat. A kültös trombitája felrecsegett. Fél perc múlva az előttük magasodó bástya fokán felcsendült a fegyverbe, szignált. Megérkeztek Out Arnóba. A kantinban vágni lehetett a füstöt. A félhomályos és levegőtlen helyiségben egy rozog a gramafon, a Charlotte Je ami című ősrégi valszert játszotta. De senki sem figyelt rá, mert már mindenki unta ezt a szörnyű, szünném nem akaró recsegést. Mesélik, hogy egy idegbajos káplár egyszer kapásból négyszer egymás után belelőtt a gramafonba, mert a Sárló Zs. ami csak nem megőritette. A gramafonnal azonban még a négy golyó sem tudott végezni. Könyörtelenül és kitartóan recsegett tovább, és a légionáriusok végre is belátták, hogy ezzel ellen a pokoli masina ellen nincs orvosság. Midleton és Clermély az egyik sarokasztalnál ültek és vörös bort ittak. Vidletönnek az imént nagy sikere volt, mert a fárasztó napi szolgálat után még volt ereje, hogy eljárja bajtársai előtt a Doni Kozákok legparádésebb táncát. Mikor a táncot befejezte, csókokat dobált, vigyorgott, barátságosan megvelegette Molly káplár hátát, és mielőtt a nagyhatalmú altiszt kikérhette volna magának a fegyelmezetlen, magaviseletre valló bizalmaskodást, egy cigarettát varázsolt elő teljesen a levegőből, utána egy égőgyufát örmester füléből, és kecses táncépések közepette, rágyújtva visszasietett asztalához. Kicsit bolond mondta elnéző mosolyjal portjé őrmester Molli káplárnak. – De azért nem ellenszenves, fiúk! – Lesz még bolondabb is! – válaszolta halkan is jelentősen a káplár. – Az őrmester ilyetten nézett körül, hogy nem halott -e valaki a könnyelmű megjegyzését. Az őrmester keftelenül legyintett. Előbb-utóbb úgyis tudják ők is. – Igaz, de addig is, ugye... Vidlaton és Lermié az asztaluknál szintén arról beszéltek, amit az őrmester szerint meg fognak tudni úgyis. Eddig még nem tapasztaltak semmi pozitívumot. legfeljebb azt, hogy a leváltatlan, tehát még egyelőre itt maradt emberek arcán elmondhatatlan kétségbeesés és lemondás tükröződött, aminek azonban semmiféle magyarázatát nem voltak hajlandók adni. – Nagyon fúrja az oldaladat, mi? – kérdezte Lermié borzasztóan François, de elhatároztam, hogy ma este meg tudok valami közelebbite se a dologról. – Kitől? – Ettől. – Midlaton a fejével az ajtó felé intett, amelyen éppen belépett Poguljev a húszesztendős bolgárdiák. – Fog beszélni? – Okvetlenül. Már délután megfőztem. Eleinte nem volt hajlandó, de mikor közöltem vele, hogy nagyjából már tudok a dologról, beadta a derekát és megígérte, hogy elmondja, amit tud. Bogoljev szó nélkül leült az asztalukhoz, és kínálásukra megivott egy pohár Sokat nem fogtok tőlem megtudni, mondta suttogva, mert magam sem tudok sokat. Meg kell, hogy elégedjetek azzal, hogy kizárólag a tényekre szorítkozom. Légy szíves, varázsul elő egy cigarettát, de lehetőleg égve. Szívesen, felelte midlaton, és elővarázolt Lerméj órából egy égő cigarettát. A diák elvette és szívni kezdte. Lermié nevetett. És <gül> nyilván azért akartat, hogy a többiek azt higgyék, hogy valami vidám dologról beszélgetünk. A diák megrázta a fejét. Dehogy, egyszerűen azért, mert nem volt cigarettám. De hát, kérdezte Oktáv, akkor miért kellett mindjárt égve elővarázsolnom? Mert lusta voltam meggyújtani, hangzott a szemtelen válasz. Nagyokat cippantott a cigarettából is beszélni kezdett. Az első eset két hónappal ezelőtt történt. A kis osztrák törner éjeli szolgálatban volt. A kettes iroda előtt kellett őrséget állnia. Reggel, mikor kijött a leváltás, úgy találták törnet, hogy neki dőlt az ajtónak, vigyorgott és nem tudott beszélni. Mikor hozzányúltak, borzalmas rohamot kapott, és mindenkit le akart szúrni a roham késével. Az orvos megvizsgálta és megállapította az elmebajt. Visszavitték orámba. Még most is ott van az elmegyógy intézetben, és egyetlen kérdésre sem tud válaszolni. Persze, hát ez nem tűnik fel senkinek, mondta Oktáv. Természetesen. Egy légionista megőrül a legutóbbi borzalmai borzalmaitól, és kész. Tudod, akkor kezdődtek a komolyabb riftámadások. Aliben Oled ezzel vezette be a nagy lázadást, aminek ez az átkozott erődítmény a fő célpontja. De folytatom, Két nappal később koroncsef, honfitársam átőrségen ugyanott. Reggel kényszerzubbonyban vitték le a gyengélkedőbe, és egy nappal azután elszállították. Borzalmas volt hallgatni az ordítózását. Nagyot szívott a cigarettájából. Kicsit csápat volt. Ez még nem tűnt fel tulajdonképpen senkinek. Véletlennek minősítették a dolgot, és napirendre tértek fölötte. Annál is inkább, mert akkor négy napig nem történt semmi. Négy nappal később azonban ismét megőrült egy ember, és másnap megint. Ez azonban nem a kettes iroda előtt történt, hanem Molly kapitány ajta le előtt. Az már szöget ütött a tisztikar fejébe, és elhatározták, hogy nagy vizsgálatot tartanak. Két nap, két éjjel, azt hiszem, senki sem aludt az erődbe, amíg a vizsgálat folyt. Sajnos azonban nem hozott eredményt. Mikor aztán ismét megőrült két ember, már nem akadt olyan artista, aki megmerte volna parancsolni valakinek, hogy Móli kapitány ajtaja előtt tartson őrséget. Időközben néhány komoly vereség is ért bennünket a riffek részéről. Után pótlásainkat fogták el, elcsípték a postánkat, két fegyverszállítmányunkat, meg ilyesmit. – És újabb vizsgálat nem volt? – kérdezte Lermié. – Bele nyugodtak? de Dehogy nyugodtak. Persze, hogy volt vizsgálat, de ez már komolyabb volt, mint az előző. Oránból személyesen jött le a főparancsnok, de már altábor altábornagy, és magával hozott vagy tizenkét vezérkari tisztet. Semmit a világon nem tudtak persze kideríteni. Az altábornagy ott töltötte az éjszakát, és reggel alig merték neki jelenteni, hogy megint megőrült egy katona, ezúttal pont az ő ajtaja előtt. De Mártyi őek szelenciája tombolt a düttől, és hirtelen elhatározással leváltotta az egész legénységet. Csak az artisztek maradtak itt, de azok is igen elkeseredett arcot vágtak a dologhoz. – És te? – Én kértem, hogy itt maradhassak. Valami veszett kíváncsisága arra ösztökért, hogy utána nézzek, mi történik itt voltak éppen. Mert azon már túl voltunk, hogy egyszerűen természetes dolognak, véletlennek, vagy tömeg minősítsük a dolgot. Bár ez az utóbbi feltevés még egy ideig tartotta magát a tisztika törében. Mikor azután három újabb eset történt, már detektívek jöttek le egyenesen Párizsból, és itt szaglálódtak néhány napig minden eredmény nélkül. Ugyanígy eredménytelen volt az én kis privát nyomozásom is. Én úgy szóval minden éjjel jelentkeztem őrségre. Látni akartam, mi történik itt. Lermié és Midlaton összenéztek. – Veszett fickó, de nekem tetszik – mondta Lermié. – Pompás gyerek, azt hiszem bevehetnénk a cégbe. – feleltem Midlaton. – Sem a detektívek, sem én nem értünk el semmit. A borzalmak ezután is épp úgy folytatódtak, mint az előtt. – Mének részletezzem tovább. Érthetetlenül és porzadva álltunk az eseményekkel szemben, és már-már beletörődtünk volna a dologba, mert egy teljes heti szünet volt, de azután egy héten keresztül úgy szóval minden nap megőrült az ezredi roda előtt éjjeli szolgálatot teljesítő őr. Ma, amikor a tizennyolcadiknál tartunk, már senki sem meri vállalni az őr szolgálatot azon a folyosón, és a tisztek a legnagyobb zavarban vannak, mert félnek, hogy zentülést tör ki, ha kiadnak valakinek egy ilyen parancsot. És most mit gondolsz, mi lesz? Kérdezte Midlaton. Most? Felelte nyugodtan a bolgárdiát. Ma este jelentkezem az őrségre. Hová? Az ezredi roda elé, hangzott a válasz. Lermia a fiú karja után kapott. Balond vagy, nem kell fejjel rohanni a falnak. És tette hozzá Midlaton. Te még izé túlságosan fiatal vagy ahhoz, hogy, hogy izé... Örülj, hogy eddig megúsztad! Elhallgatott. Bogulyev a karjára tette a kezét. Kedves tőletek, hogy féltetek, de ezt elhatároztam, és végig fogom csinálni. Az én idegeim nem mondják fel olyan könnyen a szolgálatot. Felállt és szó nélkül indult kifelé. Lemélyé mozdulatot tett, hogy utána menjen, de midlaton visszatartotta. Hajt! mondta. Ez az ember nem olyan, hogy le lehessen beszélni valamiről. Ismerem ezt a fajtát. Később aludni mentek, de valahogy ezen az éjszakán nem volt olyan nyugodt az álmok, mint máskor. És reggel, mikor az ébresztőre felébredtek, és kivonultak a reggelihez, egy veszettül ordítozó és kapálózó embert vittek el mellettük, akin a nagy dulakodásban megfeszült a kényszerzőkból. Boguljebb volt. Maguk beszélgettek tegnap este ezzel a szerencsétlen fiúval, mondta aznap délután ratland őrmester, aki még mindig nem tért vissza orámba, és az új szerencsétlenség miatt talán végleg itt is marad. Igen, feleltem idletom. Na és nem mondott valamit? érdeklődött az őrmester. Semmivel sem többet, mint amit az őrmester úgy tud. Felte oktávak ki arra gondolt, hogy nincs értelme tovább titkolni, hogy ők igenis tudják, mi történik itt. Na igen, hát ez szerint maguk sejtik, hogy itt nincs minden éppen rendben? Igen, sejtjük. Hm. A többieknek ne szóljanak róla. Nem mintha nem tudnák meg lassan úgyis, de itt éppen ez a fontos, hogy lassanként tudják meg. Különben olyan tömeg hisztéria tör ki, hogy attól kódulunk. Bogójev ki akarta nyomozni, hogy mi van itt, mondta Oktáv. Önként jelentkezett az őrségre. Az őrmester elismerően bólintott. Kegyetlen emberevő volt, de tudta értékelni a személyes bátorságot. Úgy elnémult, hogy még köpni is elfelejtett, pedig ez, mint tudjuk, kedvenc szórakozásai közé tartozott. Veszedelmes őrültség volt attól a fiútól, mondta, de azt hiszem, ezentúl túl senki sem fog ilyet kockáztatni. Odaállni őrségre, pláne önként. Téved, őrmester úr, mondta hidegen midlaton. Ma este én állok őrségben a százaz előtt. Hogyan? Úgy, önként jelentkezem.